Розділ 28 Минуло двадцять хвилин, і Криз теж піднявся насипом та сів коло нас. Хмари вже розходилися, і крізь розпірки простромлювалися вістря сонячних променів. Залень кущів за останні сорок п'ять хвилин наче на три відтінки потемніла. Крис був увесь у болоті. волосся злиплося і стирчало брудними патичками. Чистими залишалися хіба що вибілені кола під очима. «Твоя правда горді», – сказав він, – «нічия це не фішка. І тут западло, а?» Я кивнув. Минуло п'ять хвилин. Ніхто не промовив ні слова. А мені сяйнула одна думка на той випадок, якщо вони таки подзвонять банерману. Я спустився насипом до того місця, де раніше стояв Крис. Став навколішки і ретельно прочесав пальцями воду та очерет. «Що робиш?» – підходячи до мене, поцікавився Тедді. «Я думаю, зліва», – і Крис показав пальцем. Я пошукав там і через хвильку знайшов дві відстріляні гільзи. Вони зблиснули під вмитими променями сонця. Я віддав їх Крису, той кивнув і поклав у кишеню джинсів. «Тепер можна йти», – сказав Крис. «Ти що? зі справдешнім болем у голосі прокричав Тедді. «Я хочу його забрати!» «Слухай, дурко!» – відповів йому Крис. «Якщо ми його заберемо, то можемо усі скінчити в колонії. Горді слушно, каже. Вони там навигадують, чого схочуть. А як скажуть, що це ми його замочили, як тобі це сподобається?» «Пофігу!» – понуро сказав Тедді. І раптом весь просяяв від абсурдної надії – нам, му, усього кілька місяців дадуть, як по сіпакам. Нам вже, сука, по дванадцять років, у Шовшенк не запроторять. Теді із кримінальним минулим не беруть в армію, м'яко сказав Крис. Я чомусь був упевнений, що це чистісінька брехня, але казати про це здавалося недоречним. А Теді здивовано втупився на Криса. Дивився довго, і в нього тремтіли губи. Ти не женеш? Зрештою спромігся видушити з себе він. «У горді, спитай». Він із надією глянув на мене. «Не беруть», – підтвердив я у душі, почуваючись повним гівном. «Він правду, – каже Теді, – коли ти йдеш добровольцем, то перше, що роблять, проганяють твоє ім'я через систему». «Святий Боже!» «Почапаємо назад до мосту», – сказав Крис. «Далі зійдемо із реюки і підемо в Касл-Рок з іншого боку. Як люди спитають, де ми були, скажемо, хотіли поставити намет на пагорбі Брик-Ярд. І заблукали». «Майло Пресман знає, що це не так», – зауважив я. «І той у Дод у Флорида Маркеті теж». «Ну, скажемо, що Майло нас налякав, і тоді ми надумали підніматися на Брик-Ярд». «Я кивнув, могло спрацювати» якщо Верн і Теді запам'ятають, що треба казати. «А що, як наші родаки зберуться разом?» – спитав Верн. «Хочеш, переживай за це», – відповів Крис. «Мій батя все одно буде налиганий». «Ну, пішли тоді». Верн не зводив погляду з лісосмуги, що відділяла нас від Бекгарлоу Роуд. Вигляд у нього був такий, наче він чекав, що отот -от звідти вискочить банерман зі зграєю гончаків. Погнали, поки ще можна. Ми всі були вже на ногах, готові рушати. Пташки цвірінчали, наче дурні, тішилися тому, що дощ пройшов, і що так сяє все навкруги, і що черв'яки заполонили весь світ. І хтось за мотузки смикнув, ми всі разом розвернулися та подивились на Рея Бравера. Він лежав у болоті знову самотній. Його руки розкинулися в обидва боки, коли ми його перевернули, і тепер він був схожий на орла, що розпростав крила, і наче вітав сонячне сяйво. Спочатку це здавалося нормальним. Та сцена смерті здавалася природнішою за сконструйовану яким-небудь патологоанатомом для студентів в анатомічному театрі. А тоді ставав помітним синець, кірка крові на підборідді та під носом, і те як уже роздувся труп, що разом із сонцем з'явилися й трупні мухи, вони вже кружляли над тілом і ліниво дзищали. Згадувався той душок гидезний, але сухий, наче в зачиненій кімнаті хтось наперділ. То був хлопець нашого віку, він був мертвий, і я відмовлявся вірити, що в цьому могло бути бодай щось природне. Я з жахом відкинув у себе цю думку. «Усе», – сказав Крис. Він хотів, щоб це прозвучало бадьоро, але з горла вирвався дивний звук, наче зі старої мітли висипалася жменя сухої щетини. Ноги в руки. Ми мало не клусом припустили назад. Дорогою не розмовляли. Про інших не знаю, а я був надто зайнятий, щоб базікати, бо поринув у свої думки. У трупі Рея Бравера було дещо таке, що мене стурбувало. Воно турбувало мене тепер. І турбує досі. Величезний синець на півобличчя, рвана рана на голові, заюшений ніс. Більше травм не було, принаймні види михоку. У людей після бійок у барі буває гірше, і то вони йдуть і бухають далі. Та все ж поїзд, напевно, його збив. Інакше чого б його взуття лежало окремо? І як то вийшло, що машиніст його не помітив? Може, поїзд ударив його досить сильно, щоб скинути з насипу, але не вбив? Я подумав, що за належного збігу обставин таке цілком могло бути. А чи удар припав з боку, удар такої сили, що зуби заходили ходором, і саме тоді, коли хлопець намагався зіскочити з колії. Поїзд його вдарив, і малий полетів із насипу, виконавши сальто назад у повітрі над розмитим спуском. А може він багато годин пролежав так тремтячи, не тільки загублений, а й дезорієнтований, відрізаний від світу? Ймовірно, він помер від страху. Якусь у моїх долонях від страху вмерла пташка з розчавленим пір'єм на хвості. Її тільце тремтіло і злегка вібрувало, дзьоб розтулявся і стулявся, темні яскраві оченята дивилися на мене знизу вгору. Потім вібрація припинилася, дзьоб завмер напівроззявленим, а чорні очі потьмяніли і збайдужіли. Із Раємбравером могло статися те саме. Він міг померти лише тому, що надто страшно було жити далі. Проте було ще дещо, і це, мабуть, турбувало мене найбільше. Він пішов збирати ягоди. Я пригадував, ніби в газетах писали про бляшане відерце, яке він із собою взяв. Коли ми повернулися додому, я пішов у бібліотеку і підняв газети. Просто, щоб переконатися. І так я не помилився. Він пішов по ягоди і з собою мав відерце. Але його ми не знайшли. Ми знайшли Рая та його кеди. Напевно, він викинув відерце десь на відрізку між Чемберленом та болотистим клаптем землі в гарлу, на якому помер первах він мусив стискати його дуже сильно, наче то була єдина ланка, що поєднувала його з домом і безпекою. Але страх дущав, а разом із ним і відчуття граничної самотності без жодних шансів на порятунок, бо врятуватися він міг лише сам. І коли на зміну страху приповз справдешній холодний жах, малий міг жбурнути відерцев ліс, з одного боку коліючи з іншого, і навіть не помітити, як це зробив. Я думав пошукати те відерце самотужки. Як вам таке? Правда ж, клініка? Я думав проїхатися до кінця Бекгарлоу-роуд на своєму майже новенькому фургоні Форд і вийти з нього одного ясного літнього ранку. Сам один, дружина з дітьми далеко, в іншому світі, де коли натиснеш на вимикач у темряві спалахує світло. Я думав про те, як це все буде» витягти з багажника наплічники і поставити його на задній бампер тюнингованого фургона, поки обережно зніматиму сорочку і пов'язуватиму її на поясі. Натерти груди і плечі репелентом від комах маскол і почвалати через ліс туди, до боліця, де ми знайшли тіло. Чи трава там виросла б жовтою, повторюючи форму його тіла? А ж ні, там і сліду не лишилося, та все одно тобі цікаво, і ти розумієш, яка тонка плівка відокремлює твій костюм людини раціональної, письменника зі шкіряними заплатками на ліктях замшевого піджака від пустотливих горгонячих міфів дитинства. Потім треба було вилізти на залізничний насип, тепер заросли бур'янами, і поволі покрокувати до Чемберлена вздовж іржавих рейок і гнилих шпал. Дурна фантазія. Вилазка в пошуках відра для чорниць 14-річної давності, яке швидше за все закинули в глиб лісу чи розчавили бульдозером, коли готували ділянку землі під типовий будинок, чи над ним виросла гущавина бур'янів і диких кущів ожини, і тепер його не видно. Але я відчуваю певність, воно десь там є, лежить у якомусь місці на довгому відрізку колії ПЗЗШМ, яку більше не використовують, і подеколи потреба піти пошукати його накочує з такою силою, що радше нагадує Шал. Зазвичай вона з'являється рано вранці, коли дружина миється в душі, а діти дивляться Бетмена і Скубіду на бостонському каналі 38. А я найбільше почуваюся тим малим Гордоном Лаченсом, який колись ходив по землі, крокував, розмовляв і часом повзав на черві, як рептилія. Той хлопець то був я, напевно. А наступна думка, що накочує на мене хвилею холодної води. Котрого хлопця ти маєш на увазі? Я посьорбую з чашки чай, дивлюся на сонце, на вскісній промені якого зазирають у кухонне вікно. Чую, як в одному кінці будинку працює телевізор, а в іншому душ. І відчуваю пульсацію під повіками, яка означає, що вчора остання пляшка пива була зайвою. І мене опановує впевненість, що я міг би його знайти. Я неодмінно помічу, як крізь і рожу з чистий метал. Яскраве літнє сонце відіб'ється на ньому і покаже мені. Я спущуся насипом, розгребу траву, що розрослася і міцно заплела ручку відерця, а потім... що потім? Та просто витягну, зміщася. Я крутитиму його в руках, дивуючись із його ваги. А ще з того, що в останній його тримала в руках людина, яка вже багато років лежить у могилі. А уявімо, що в відрі лежить записка «Рятуйте, я заблукав». А вже ж її там не буде, хлопчики не ходять по чорниці з олівцем і блокнотом. Але просто уявімо собі. Благовійний захват, який я б відчув, був би схожим на затемнення. Проте найголовніша тут, мабуть, думка про те, що я зможу потримати те відерце обома руками, бо воно символ не лише його смерті, а й мого життя. Доказ того, що я справді знаю, котрий хлопець то був, котрий із нас п'ятьох, Потримати його, прочитати кожен рік віржавому нальоті і потьмянілому мерехтінні. Відчути його, спробувати осягнути всі ті сонця, що його прогрівали, дощі, що його поливали, і сніги, що його вкривали. І загадатися тим, де я був, коли з ним ставалося все це в цій усамітненій місцині. Де я був, що робив, кого любив, як долав труднощі. Де я був. Я потримаю його, прочитаю його, відчую і спробую роздивитися своє лице, якщо відерце ще здатне щось відображати. «Січете?»